מדן ועד באר שבע, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מי יראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל מל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ? לאמור, קורת ורתחה איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל, ויאמר טוב. אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, ובואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת, בן שאול לאמור, תנה את אשתי, את מיכל, אשר הרסתי לי,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 לפני אבנר והמלך דוד הולך אחרי המיתה. ויקברו את אבנר בחברון, ויישא המלך את קולו, וייבק אל קבר אבנר, ויבקו כל העם. ויכונן המלך אל אבנר ויאמר, הכמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות,